Euskatu? Euskatu? Euskatu? Euskatu? Euskatu? Berriak zarete Mintza Lagunean, Mintzodromoan... Ar... Euskatu egikoak, ara... Euskatu egiko ikaslea. nintzen orain dela... 2000 e, e, amabostean egon nintzen, oza... E, eta orain berriz? Bai. Eta Mintzodromo batean parte hartu duzu. Eta zauda, bai? lehenengo aldia. Interesgarria, eta horrela ezagutu e, dut Biktorri. Victor, eta zertaz gari zarete hitz egiten? finkatua duzute e, gaia? Tirolina, Puentin... Denen pixkat... Gaia, zer, zer gustatuko litzaitzuk egitea eta zer ez duzun egin. Gari gara pixkatitz egiten, Puentinari buruz... E, Bueno, arriskutuari, arriskuarenganako gaiak, ¿no? Digamos. orduan nahiko gai librea da, ¿es? Bai, bai, bai, azkenan euskaraz hitz egita da. Gero gaiak, bueno. Eta elkar ezagutzen zenuten aurretik edo We do class era goaz, euskaltegiko klasea ta ezagutugu. Vale, ba, eta eta zuzera hemen bide bide laguna edo eh? Bai, etxepa ba, bai Eta bizikoaldia da, parte hartzen moztula e, o... Bueno, bintxo-dolomo e, nuen ditzen, doni bane, dela saspi urte dola Eta, bueno, tagiro gona gustatu ditzen den pila Eta, gero, bueno, hemen nola ondarrebin badaku Mintzalagunako talde bateina ja sortuta saspi urte Eta, bueno, elka hartzen geha biltzen zarete? A, astero eta urtero, oza, urte osoan ba, Normalen, Mintzalaguna usten da udaran eh, opor agertzen dituzte baina guk emantzen dugu handiekango ere. Eta zer bultzatzen zaitu? Ba, parte hartzera hola ba, ba jende zagutzea eta ikusa bo mintzatzea euskaraz ta zere normalean askotan ez dugu euskara asko erabiltzen. Eta eraginkorra da. Zu guste mintza lagunak emena ikusten hemen ez dakiz zenbatu berrogei lagun inguru bai bildu zaretela gaur hemen. Bai, bai, bai, bai. Ber, ez dakiz zenbat izango baina bueno, eta, Girona da hori ez Herriko herriko jendia da dena edo A ber, ni kes daisemengoa. Di hemen da ramen urte, baina nizun barrakoa naiz. Ta jende asko zagutzen ditu batzuk biztan, baina girre batzuk ez. Tu, ba, oni, kerrer, ez batzuk, ba, honi honi eskerren, Hori da, hori da. Hori da. minutu. Minu tu, eh? Diminu mi tu. Irazirako euskal eh? mitordomari burun. Bai, zuzara? Mikel. Mikel eta bide mi edo E, Euskaltia egian ikasten eta azterren inazantzia duten ba, gaur nintzarro mozatzea hola eta nire ez dago ba, nire familiakoek ez dute Euskaretz egiten eta gila esan halako ba, lekuak eta alako gauzek egitea ba, ondo etortzen dira eskenean Euskaretz nintzatzeko, Euskaaren zuteko ere bai Azkenean halako gauzekien ere gauzak ikasten dira eta izberriak sart, ikasten dut ta, hace ikaslea zara ez dakit mintza berez parte hartzen duzu bastero talderen batean. Ez egileesan etortzen naizen lehendabiziko eguna da ta osea euskaldegian ematen e, digute ez etortzeko aukera baina, etortzen naizen lehendabiziko eguna da. Baino posta naiz egileesan pertsone berriak eh e, zagutzeko ta ez dakit abizikatu da, zait ez hartzeko ba bueno etorkit. Eh zerri boluz hitz egin gai librea edo e, Euskeren egoeraz. Batez ere hitz e, egin duan bi pertsonekin, ba bi pertsona horiek hiperdialectator e, eta eta tozte eta esan didea hori, pixka frantzen ere egoera desboreina dela, pixka eta arazio dituztela eta ono, ono, ono egitea esan. Baina ezker. Baina ezker. Hormitore. Baina, haipatu duaz duek, paralelizat izatea toztela, haipatu duite ikerre, guztetuk iker duela izena? Mikel, Mikel duela izena eta aipatu bait Euskaren egoera hitz egin dut zutela, ez? Berarekin. Bai, ezik nukeu iparaldeko, bueno, esparari buruz, koparatu behuemen egualdean nola nola pasatzen dire gausak eta eta iparalean ere bai. bai. Nei at Bai, bai, bai. Eta eh Mintzaromean parte hartzen mozuten lehendabiziko aldia da. Ez, bigeren aldia izan du 2023 bai. Eta bitium jongi bai. Ne, ez ez ekimena ekimena berez, eskualdeko jende desberdina esagutzeko. Ba, oso atsegina, oso atsegina da. Posi gaude. Eta orain beste mai baten xeritzeko hogoarekin Zeintzuk diren eta zegaia gantzen dugun eta oso gustora. Gu ere banatuko geda orain. Abai, ze, ni txandak txandak adoba beraz goizean sehr hiende desberdinarekin Hori da, hori da. Etxe, etxegina. <tose> bai. Se mailadu xuxu pambi ni seigarrena. Bueno, va ba, gero arte, eh? <tose> Bueno, amintu martxan, entzun ditugu ba, orain e, txanda aldaketa gindutela, e, talde desberdinak amal hau talde, gaurkoan, amal mai bildu dira e, mertxe garriko kaixo. Kaixo egun hon. Bueno, ba, kasino zarrean, e, biztan da, bueno, ba, arrakasta bildu dutela deialdiak, esan bezala jendean itz. Bai, bai, jende asko. E, Amalau, mai, esan dezun bezala, mai bakoitzean lau, lagun izaten dira, berrogeita lagun lagungu zira. Hemen elkartu gara, e, Ondarribiko Mintzalagunak, Euskaltegiko ikasleak ere bai, endaiatik ere etorri da jende abesten Mintzalagun batzuk. Eta egia esan, uste baino jende gehiago aurtengoan. Se, beres deialdia, Ondarribiko Mintzodromo bat antolatzea zen, edo eskualdeko deialdia zenonakoa? ondarribikoa izaten da baina guk hen daiako mintzalagunekin ere oso harreman ona dugu. Ta saiatzen gera egiten ditugun ekintzak bai gureak eta bai beragienak ere partekatzen eta elkarrekin egotea eta jendeari gustatzen zaio. Eh galdetu durenatik nahiko gai librea da e, aipatzeko, bueno ba batzuk e, e, puentinari buruz hitz egiten ari ziren, beste batzuk euskaren egoerari buruz e, libre gerratitsuna da ba e, e, elkar ezagutu eta hitz egitea. Bai. Berez guk proposatzen ditugu iru. Gai. Gaiak ez harritagoten dira eta gai bakoitzari eskaintzen zaizkio hogei minutu, baina egia da jendea izketan hasten da eta bakoitzak azkenean bukatzen du nahi duen gai horri buruz hitz egiten. Esaten duzun bezala, helburua hori xe da. Euskara saritzea gustora eta eroso aritzea. Ezaintzu ziren hiru gai hoiek alere finkatuak edo Lehenengoa zen zer gustatuko, zer da zuri gustatuko litzai hori baina egin ezin ez izan duzun hori. Ta zergatik ezin izan duzu egin. Bestea da e, euskarari buruz, nola bultzatu dezakegu guk, Euskararen erabilera edo norekin gehiagoitz egin. eta hirugarren e, gaia da azkena entzun ditugun berrie horietatik zerkunnkitu zaitu gehien. Ba, Irugai oien inguruan, entzuten dugu arrabotsa eh, badutela e, ba, horrendik antetarte bate aurretik norala dire, ba, mintzalagunaren edo mintzalagunean parte hartzen duten asko daude, baina beste batzuk entzun dugu, ba, euskaltegiko ikasle soia direla ez du dutela mintzalagunean parte hartzen ez dakite ondarbik udale euskaltegian aurten ba, zenbat lagun diren euskara ikasten, baina mintzalagunari dagokionez kionez, baina izen ematepea itxita, edo, bueno, ez dakita aukera dagoen, bai, ba, zenbat zarete? Beha, nik Euskalte egian ez dakit orain zenbat da, baina baino e, dira momentu honetan dira gehita meretzin, laro gehia lagun inguru, iaztik e, kopura pixka bat handitu da, e, taldeak ere gehiago, amabost e, talde ditugu, egia da urtero, urtero, beti zaten bakarren bat e, taldea uzten duena, lan edo beste leku batera bizitzera joan diren abatik edo abar. Baina gora egiten ari gara eta gustora. Mertxe Euskaraz hitz egiteko gune erosoa dela, argi dago mitzodroma, ikusten bitu aurpegiak, ez? Zailtasunen aurrean ere... E, lotxarik gabe hitz egiteko gunea dela. Hori da, oraintxe bertan, talde aldaketa egin gunean eta taldez alatzeko eskatu diedanean denak zaten zuen, Josepena oso gustorari gara, egia da, hemen, inoiz e, euskeraz egiten ez dutenak ere ausartu egiten dira, eroso sentitzen dira, eta badirudi inertzea batek eramaten ditula, ez? Polita izango litzateke hori kalean ere lortzea, joera hori. Eurentzailtasunetan ulertuak sentitzen direla, ez kalean ez bezala. Bai, bakoitzak hitz egiten du, bere mailan eta batzuk bizkorrago euskara aberatsagoa dute eta beste batzuk mantxoago eta duten iz, e, iztegia erabiliz baina azkenean denak dute zer esana eta gustolari dira E, Aipatzen eh? ahí ba, jende alkar edo jende berria ezagutzek aukera ematen duela mintzodromoak, baina gohartuko dugu goiz zalaguna, berez astero, e, biltzen diren taldez osatua direla, talde finkoak edo dira, ez? Eh oh, yeah. ere eta esaten zitaten, ba aski eraginkorra dela, gutxienez, bueno, ba euskaraz hitz egiteko espazio berriak bilatzeralako garaian, Hondarribian ez luke behar e, oso zail, baina e, ba, bertxoaren arabera ez, e, e, bai errexagoa da olako, olako taldeetan. Bai, badago jendea euskera erabili nahi duena eta inguru euskalduna ez duena. Ta batez ere jende horrentzako oso berezia bereziara, gok sortzen ditugun talde horietan aukera hori izaten dute. Eta esan duzun bezala talde 5ak dira astero elkartzen direnak. Hemen lortzen dutena da talde oietaz gain, jende berriarekin ere Euskaraitz egiteko aukera hori, eta nolabait beldurro hori galtzea ere bai. Badago jende euskaraz badakina baina ausartzen ez dena, Ta honek ausardi hori nolabait ematen die ia ja, lehen lenda biziko mintzodroma da honakoa. Pentsatzen dut ikastortea zehar bestelako deialdi batzuk izango direla. beharroa da ba, eskualde mailakoa ere egin eginhoi da. Baina ba, urten urte berezia dugu korrikarekin ere, baina e, bestelako deialdi eta itzordu bereziak ere atolatzen bituzu ez, ba pizka dinamika, dinamika askartzeko ateraldiak eta bestelakoak, ez dakit zeoz zer dagoeneko lotua dut Bai, e, ekintza osagarriak deitzen ditugu, eta, bueno, e, ondoren duguna izango da gau beltza, hori aurrak eta gurasuekin egiteko ekitali bat, eta hori ere polita izaten da, jendea gustora etortzen da, mendi irterak egiten ditugu, mintzodromo gehiago egingo ditugu ikasturtean zehar oso gogoko direlako, eta gero egiten ditugu txangoak, esan betzela beste herri batzuetako mitzalagunekin elkarlanean Iaz Bayonan izan ginen, Donostian izan ginen eta aurten ere joango gera urtean zehar egiten eta denak e, publiko egiten joango gera poliki-poliki. Ba, horren berri mango du, antxete iratean, bertxe emilia esker. Eskerik asko zu egin, no egun hon. Harkatu, eh? Berriak zarete mitzodromoan edo... Bai, bai, berriak. ...menetabiziko aldia da. Bai. Berriak. berriak.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 Ba, denak maila berean, azken batean, eta lotxari gabe hitz egiteko aukera. Kalean ez bezala, beharra da, hemen? Nik ustot ezte lotxa alde batera utzi beharra gola. <laughs> eta, eta, eta, bai, bai, bai utzi beharra dago, kintxo. Gauzak eta ikaste nahi basera, ba bueno, danok dakite ba, zure ostopak izango dituzula hitz egiterakoan da, baina bai, aritxu behar da. Aiteko, verdad, todo que estamos en el mundo parte hartzen duzute, e mintzodromoaz gain normalean mintzalaguna hirugarrena bueno, e, da. Bigarrena da. Bigarrena da mintzodromoa eta bueno, bo, asko gustatzen zait, eh. Ba, ba, opinión desberdinak eta eta bueno, reforz, reforzar pizkat e, euskeras eta bueno. E euskaltegian ari zara ikasten ere? Eh, bueno, orain dela igual Hogei urte Juan se Juan hitzen, ba bi kurso, egitea, eg, bueno, ikastea, baina baina zure egunerokoan familia lagunen artean ez duzu euskara egite. Bueno, bilobarekin pizkat, eh bueno, saiatu bueno, <risa> dute, bai. Eta senarrarekin, bai, eskalduna da eta eta bueno, claro, normalear Eba, nire txat oso errezago, ba, castellano eta... <laughs> Pero, bueno, oso, oso, oso content. E, aipatu iatek, gai batzuk, bai ba, zerren batu bituztela, baina, bueno, nahiko libre, eh, ari zaretela? Ah, Jartzeuzko, irugai eta orduan, mai oiztean, egote zare hogei minutu gai bat goiztan inguruan hitz egiten, baina... O sea, sigare bigarren gaiak indela, justo... Euskararen erabilean ingurua, maina gazpiskat esaten koitzak esperi daukon esperientzia. Ba. Inaxi Euskaldun zarra dela, ni o sea, arrasatiko anaz eta Euskaldun zarra be, bai berez. Eta, daurak... Zu Euskaldun gaztea. Bai, Euskaldun gaztea. Eta <laughs> papera bilbokoa dela eta ikasten, ikasten da biela, eta arroza baitxa, eta bueno, piskat. O sea, Euskararen erabilean ingurua, baina gure esperientziatik momentuz ahor gutzeko gaituzte, 20 minutu besterek ez dituzutela, bale? Ta gero irugarren txanda, ez? Gero beste bat. Gero bai, lugu beste bat, bai. Da, eh, gende ere aukera ematen du? Ba, ah, bai. No hemen, de dut, miren baino neste gainontzekoak, ez? Eta lehen lehenego naizen mailan ere irurak ezautu ditut. Ez ditzen ezobtzen. A, ah, mi esker, eh, labordi. Bale, ondoregi. Ez